Слова Чмиреві помітно вплинули на Віру Павлівну, і вона трохи заспокоїлася. Це така жахлива несподіванка для Артема. Власне, я не зовсім розумію, що там у тій скринці було. Записи робіт чи не за 10 років? Це загальмує його працю на цілі роки. Чмир усе ж не розумів, чому працю Артемову може загальмувати зникнення записів. Він знав, що Гайдученко працює над справою поліпшення ґрунтів якимось штучним способом – і робить тисячі спроб, але суті справи не докопувався. «Працює, значить, добре, до чогось корисного та дійде». «Прикро, звичайно, що загальмує, але що вдієш? Я проте вірю, що ми ті записи знайдемо». Віра Павлівна встала зі свого місця і підійшла ближче до Андрія. Вона сіла, схилившись ліктями на стіл так, щоб бути найближче до вуха свого бесідника. Чмир здивовано подивився на жінку. «Справа, власне, складніша, ніж я сказала». «Багато складніше, підкреслено вимовила вона останні слова. «А чому саме?» «Артем не дозволив мені будь-кому говорити про це, і я тільки й можу сказати, що коли папери потраплять у ворожі руки, ворог матиме убійчі засоби проти нас. Артем, певно, вам сам про це докладніше розповість. Я не можу». «Дивні діла», – розвів Андрій руками, і йому спало на думку, що Віра Павлю щось перебільшує, і певно надає великої ваги тому, що справді не так-то багато й важить. Він ухвалив не турбувати більше розпитуванням у Віру Павлівну і перевів розмову на інше. Він почав про настрої комунарів, що йому ті настрої не дуже подобаються, і закінчив пропозицію урядити сьогодні ж бесіду. Я про це хотіла й сама вже з вами поговорити. На мою думку, ви з Артемом надто мало звертаєте уваги на вихованця цих бородатих дітей. Вина наша в цьому є. Та, як бачите, і Артем, і я зайняті, і часу небагато було досі. У найбільшому приміщенні комуни, що правило воднораз і за їдальню, і за клуб, зібралося чоловіка 15 комунарів і посідали навколо саморобного грубого стола на нетесаних лавках. У вікна сочився осінній каламутний присмерк і невиразно різьблив контури людей. Час був такий, що в комуні ще вогню не запалювали. Розпочата чмирем розмова сколихнула комунарів. І вони тривожно насторожилися. Чмир помітив це і вже був розвіяв тривожний настрій, як усю справу зіпсував дід Опанас, сивобородий велетень, що був авторитетна людина в комунарів. Він устав із своєї колодки і підійшов до чмиря так, не мов би той інакше не почує його слів. Зібрали нас, значиться, в комуну, а люди кажуть, до комуні не бути. Розпочав свою мову дід і статечно погладив бороду. Артем Петрович каже, що комуна буде, а люди кажуть, що не буде, продовжував дід Опанас. Артем Петрович казав, що буде, а не сказав, що буде, коли банда нас виріже. А я скажу, м'ясо з нас буде, а не комуна. Он уже в далекому побили проткомісців і винбарі спалили з хлібом. От такеньке діло. Так що ж робити? Поставив дід запитання Чмиреві. Дід Опанас от комуни сподівався на безліч добор, що посипла їм щедра рука влади, а на коли ж тих добра немає сьогодні, а можуть бути тільки неприємності, то не стало потрібна дідові Опанасова і Комуна Все може бути, але лякатися нема чого, почав твердим тоном чмир. Ми мирні люди, і нас ніхто чіпати не стане, та на коли б якому злодюзі і спала б на думку нас зачепити, то в нас є зброя, і ми можемо боронитись. Відчувши, що посилання на зброю, якою комунія комуні як кіт наплакав, мало може придатися для поліпшення настрою, Чмир удався до другого маневру. «Невже ви думаєте, що коли б банда наскочила, то мене помилували б? Чи Артема Петровича по голівці погладили б? Будьте певні, що дід Опанас банді не потрібний. Не бійтесь, діду, ви тим бандитам потрібні, як торішній сніг, а коли різатимуть, так Артема Петровича та мене, та ще от може Віру Павлівну». Так чого ж тоді гарячко пороти? Діда Опанаса банда з гармати встрелить, вигукнув хтось із молоді, і цей простецький дотип викликав загальний регіт і розрядив напружену атмосферу. Настрій вирівнявся, і далі пішли розмови інтимнішого характеру про всілякі комунські справи. І Андрій побачив, що він за цей вечір наблизився до комунарів куди більше, аніж за цілі місяці до цього. «Ви думаєте, що все так легко робиться, як кажеться?» – розважливо промовляв Чмир. Ні, до всього треба рук прикласти. А ми що такого зробили, що вимагаємо все на тарілоці? Нічого ми не зробили поки що, але зробимо. От перезимуємо, заведемо сівозміну, реманент і будемо господарювати. А то, що там банди з'являються, то пусте. До весни все полагодиться, і ніяких банд не буде. Радянська влада на всіх фронтах перемагає. І вже от є чутка, що до нас на полісся йде цілий корпус – щоб у пень винищити бандитизм. Останні слова викликали видиме задоволення комунарів вони заворушилися, як діти, що їм у страшній темній кімнаті раптом засвітили світло. А весна прийде так заживемо, що й чортам тошно буде. Реманент уже відпустили, дадуть коні і зерно на засів Поговорили ще і почали розходитись на спочинок. Тільки дід Опанас що весь час мовчав, не втримався висловити свої побоювання, що все тільки обіцяють і землю, і реманент, і кони, і зерно, а чи дадуть – невідомо. Але на діда тепер дивилися насмішкувато. Його авторитет був підірваний. «Чисто тобі, діти!» – думав Чмир. «Їм усе подай готовеньке. Селюки, одне слово!» Він провів Віру Павлівну до її кімнати, і вона, потиснувши руку на прощання, пошепки сказала. «А ви таки, Андрію, молодчина! Артем у такому становищі розгубився б!» Ця похвала приємно полоскотала частолюбство Андрія, і він уперше за увесь час подумав про Віру Павлівну як про жінку. «Але чого це я тут стою?» – спіймав сам себе чмир і пішов геть від дверей. Розділ шістнадцятий. Папери і рушниці. Гайдоченко повернувся на Ревкомівській підводі і повідомив, що справа пішла на краще. Банду хворостову розбито, і рештки її посунулися на Волинь. Комуні тепер нічого не загрожує. Чмир спочатку мовчав про крадіжку, а коли Артем скінчив інформацію, Андрій обережно розповів про нічний випадок у Мезоніні. Гайдученко зблід, але стримав себе і спокійно напружено розпитував про подробиці. «А як ти думаєш, куди втік злодій?» – спитав Артем. «Безперечно, до лісу. З того боку будинку були помітні сліди». Безперечно, до лісу, немов сам себе переконуючи, додав чмир. А ти не думаєш, що хтось з наших комунарів зробив? знову запитав Гайдученко, і голос йому затремтів, йому зраджував його удаваний спокій. Хтось із комунарів? здивувався чмир. Йому такого на думку не спадало. Та й хто з комунарів міг би зважитися на таке? Ні, я не думаю, щоб це зробив хтось із комунарів, сказав Андрій. Він перебрав в умі усіх членів комуни. І ні на кому не зупинився. «Ні, я не думаю, що хтось із комунарів», – знову сказав він, і йому стало легше від цього запевнення. «Та чому таке могло спасти, на думку, Артемові? Це ж страшне підозріння, що вщент може розбити комуну». «А як ти, думаєш, хтось із наших комунарів міг би це зробити?» – знову спитав Гайдученко, і в його словах звучала якась невластива йому настирливість. «Та чого це ти все комунари та комунари? Аж не чмир». «Не дід же пастух ти зробив? Чи, може, думаєш, що дід опанас?» Його вже дратували слова Гайдученка, що як маніяк, опанований однією думкою, домагався її визнання. «Бачиш? Тут справа. Дуже туманна», – по довгій мовчанці мовив Артем Петрович. «Хто б сторонній міг зажадати вкрасти скриню з паперами?» «Певно думав, що в скрині гроші або щось таке. Та й я, можливо, помішав». Злодій, очевидно, думав, що в скрині цінності, і схопив її в першу чергу. «Це можливо, але я думаю, що це не так». Чмир знизав плечима і нічого не відповів. Його вразила упертість Артема. На якого біса потрібні комусь із комунарів його папери? І що можуть розуміти малописьменні комунари в тих учених паперах? «Ходім нагору, подивимося», – сказав Гайдученко, і вони мовчки пішли до Мезоніна. Ідучи за Артемом, чмир особливо гостро відчув ніяковість, так, ніби він вчинив нечесний вчинок проти товариша. От цього йому робилось душно і неприємно лоскотало в грудях. Вони зайшли до Гайдученкової кімнати в Мезоніні і зупинились посеред неї, пильно вдивляючись у речі, немов шукаючи в них розгадки нічного злочину. Шафа з хімікалями стояла, як і раніше, і її, видимо, злодій навіть не намагався відчинити. Парова ванна теж стояла по-старому, і тільки на столі була розбита склянка та пересунуті деякі дрібні речі. У кутку, де раніше стояла скриня, було порожньо, і ця порожнеча ніби поширювалася і полонила свої холодні обійми Артема. Як бачиш, усе на місці. Злодій навіть не намагався вкрасти простирадло з ліжка або ковдру. Учмиря виступав піт на чолі, і він, не дивлячись на Артема, глухим голосом сказав «Ти, Артеме, все говориш так, ніби я тут винен». «Так, ніби коли я й не украв паперів, то принаймні сприяв тому, щоб їх украли. Я прошу по-товариському відверто сказати свої підозріння, які б вони не були чорні. Я цього не тільки прошу, а вимагаю», – докінчив він рішуче. Артем кинувся і потер собі лоба. Потім він подивився на Андрія ніяковими очима людини, що зробила шкоду, не відаючи сама про це. «Слухай, Андрію». Коли б я хоч на йоту мав підозріння до тебе, або в мене був хоч найменший сумнів у твоїй щирості до мене, я б...» Гайдученко завагався, не знаючи, як висловити свою думку. Але слів він не знайшов, а тільки, піймавши руку Чмиреву, міцно стис її і додав. «Коли б, кажу, було так, я б, не вагаючись і хвилі, пішов би звідси світ за очі, або просто пустив би кулю в лоба і собі, і тобі». Він тримав руку Чмиреві і той відчув щирість його слів і від серця йому відлягла неприємна вага і лоскіт у грудях обернувся на теплий подов заспокоєння. Гайдученко все оглянув і навіть виліз на дах і звідти простежив шлях, яким пробирався злодій до вікна Мезоніна. Потім він уліз у кімнату і сів на ліжко. Чмир сидів коло столу і розглядав склянки, такі тендітні й чудернацькі. «Колись і я», От такі видував на гуті. І нащо вони тільки потрібні?» Гайдученко не відповів на запитання, а наче в голос думаючи казав тихо і з довгими паузами. «У скринці були мої зошити, записки, щоденники і листування. Мої щоденники мало кому цікаві, моє листування теж. Залишаються мої записки. Але треба раніше розв'язати одне – чи була ця крадіжка випадкова, чи злодій із заздалегідь наміченою метою заліз, щоб викрасти скриньку? А Гайдученка, мовчки просидів кілька хвилин, приклавши руку до лоба. Коли це випадкова крадіжка, то тоді нема чого думати. Скриньку злодій викине, та й годі, не знайшовши там нічого для себе цікавого. Коли ж тут була зарані поставлена мета, то... то... тоді... «На чорта ж злодіїві здалися ті папери. Що він їх, їстиме чи продасть?» – не витримав Чмир. «То тоді це матиме погані наслідки», – казав Гайдученко, не відповідаючи на запитання Чмиря. «То це може призвести до наслідків? До використання моєї праці ворогами революції?» «Так». «Що він верзе, цей дивак?» – думав Чмир. «Яким робом можуть вороги використати папери?» І ніби відповідаючи на думки Чмиря, Артем казав, «Це призведе до використання праці проти революції. Який жах! Моя праця в руках найчорніших ворогів її!» Очі Гайдоченкові стали широкі від жаху, немов він бачив жахливі наслідки використання його багаторічної праці. Він устав і оглянувся навколо, не пізнаючи ні місця, де він тепер, ні Чмиря, що сидів скам'янілий на своєму місці. Чмир нарешті теж устав, і підійшов до Артема. Він поклав йому руку на плече. «Ти, Артеме, даремно хвилюєшся. Я такої думки, що ніякі твої папери не допоможуть ворогам». Чмир хотів сказати цілу продуману і красномовну тираду, але загубив слова. А загубивши, махнув рукою і почав без придумування висловлювати свої думки. «Амба! Чорта пухлого візьмуть тепер, а паперами нашого брата не здолаєш. От тобі, по-перше, а друге, «Що ж то в тих паперах твоїх такого, що може допомогти контрреволюції?» «Та однаково», – по паузі сказав розважливо Чмир, – «що б там у тебе не було написано, а ніяка книжка, ніякі папери, браток, за рушницю і за оце не справляться». Чмир показав великого кулака і помахав ним у повітрі. Він устав з ліжка і стояв перед Артемом натхненний велетень, що витисила його неуправна, але щира рука з сірого граніту. Ти, може, думаєш, що в твоїх папірцях така сила? Ні, браток. Немає таких сильних папірців, щоб могли вдіяти проти людської сили. Он які розумні та вчені англійці, а й то мусили тікати. А ти думаєш, у них тих папірців не було? Були, та ще й не такі, як твої, дужчі. Учмиря більше не вистачило слів. З натури він не був балакучий, а до того ж він так багато вже говорив, як рідко йому доводилося. Артема трохи заспокоїли слова чмиреві, і він тепло подивився на товариша. Потім піймав його руку і переневолив Андрія сісти поруч. Воно там, може, правда, що ти говориш, та тільки й не знаєш ти, яка сила в тих паперах. Там же списано все про мій винахід. вигукнув Гайдученко і знову його охопив жах, коли він згадав про силу свого винаходу. Я, може, що не так сказав, але мені здається. От як на Гуті. Що не вигадай, інженер, а коли немає нашого брата, так нікуди твій винахід. Рук до всього треба. Рук. А ворогам ми руки досить поодбивали. А як виростуть ті руки? А як мої папери допоможуть ті руки відбиті відживити і надати їм велетенської сили? Тоді що? А тоді ми знову відіб'ємо. Тільки й міг відповісти Чмир. І відчув, що Артем може загнати його своїми доказами на слизьке і він змушений буде погодитись з тим, у що він ніколи не повірить. Так було не раз, і Чмир побоювався, що Артем може його переконати в найдивовижніших речах. «Золота голова, тільки спантиличена ніби», – думав Чмир про Артема, і йому захотілося допомогти Гайдученкові не бути спантиличеним, бо він вірив у його щирість. Артем залишився один і думав про останні події. З голови його не виходила думка, що хтось неспроста викрав документи, що комусь та вони були потрібні, і той хтось, певно, використає на зле його винахід. Він перебрав усіх, кого знав у комуні, і ні до одного не підходила роль таємничого злодія. Думка уперлася у карлюгу, але ця думка відпала, бо карлюга був у дворі під час нічної тривоги. Слова Чмиреві трохи заспокоювали його, але разом із тим він бачив, що Чмир хоче й на ньому довести правдивість своїх тверджень, що їх колись заперечував Артем. Довгими осінніми вечорами, коли на так тоскно шародить дощ, вони просиджували отут, у кімнаті, проводячи довгі розмови на всілякі теми. Говорив більше Гайдоченко, вириваючи від Чмиря короткі уривчасті речення. Андрій погоджувався з усім – тільки одне питання завжди призводило їх до суперечок. Артем надавав великої ваги у розвитку Всесвітньої революції технічному винаходові. Він завзято боронив твердження про завершення соціальної революції через надзвичайний технічний винахід, що усуне багато моментів, які цементували поділ людства на класи. Чмир називав це казкою про білого бичка революції і провадив своє «Про людські руки», які є початок усіх початків, і без яких ніщо в суспільстві не постає. Він був проста людина, без копійчаних мудрувань, що в них часто впадають малоосвічені люди, начитавшись дешевих книжечок. За простотою Чмиря крилася глибока життєва мудрість, не унормована освітою, мудрість, що він її не міг висловити словами, але яка жила неподільно з ним, в його жестах, вчинках і ділах. Він не розуміє основного, думав про Чмиря Артем що техніка відограє колосальну роль, що якась машинова рушниця помножає людську силу в тисячі разів, так само як ту ж людську силу може в мільйон разів помножити якийсь щасливий винахід. Гайдаченко сидів непорушно на ліжку, охопивши руками голову, і напружено думав, пригадуючи все, що треба було поновити з записів. Він плакав надію, що його скринька попала до рук несподіваного злодюжки, що викине ті папери або обгортатиме сало й оселецці. Ця несмілива надія придавала йому сил, і він підійшов до столу і, взявши олівець і папір, почав виводити все, що не прийде на пам'ять із записів, щоб потім усе довести до ладу. Але дивно, у голові поставали тільки уривки з записів. Числа, що відогравали велику роль в його роботі, випали зовсім або плуталися у пам'яті, як то часто буває в людей, переобтяжених розумовою працею. І що далі сидів за аркушем паперу Артем, то більше його охоплював жах, що він нічого не може пригадати, що роботу доведеться починати знову. Розділ сімнадцятий. Катюга-механік вертить фільм. Марта занедужала. Вона то лежала на плескуватому твердому ліжку, вкрившись кожухом, то вставала і ходила в тому ж таки кожусі по хаті. Говорити вона стала ще менше, ніж до того, і короткі уривчасті слова її стосувалися більше до буденних незначних справ. Вона ніби сховалась у тверду шкаролущу мовчання і боязково визирала звідти, спостерігаючи чужий і ворожий їй світ. Коли припадало Артемові чи Вірі Павлівні звертатися до Марти з якимось навіть незначним запитанням, вона ще глибше залізала в свою шкаролущу як слимак, що відчуває дотик людини. Та така поведінка Марти нікого не дивувала. Загалом вона була перелякана –